Galerele și dragonii, pista a doua. Ambasadorul Franței la Haga, într-un raport pe care îl trimite la Paris, dă amănunte interesante în legătură cu greutățile întâmpinate de fugari. Ca să fie scoși din Paris, sunt alese zilele de târg și miezul nopții, fiindcă atunci barierele sunt deschise cu mai multă ușurință decât în alte zile și astfel ei ajung înainte de a se face ziua la Saint-Lie, pe care îl lasă în urmă pe mâna stângă. Alții merg până la Saint-Canton și ei nu intră în oraș decât în zilele de târg, folosindu-se de învălmășala momentului. Acolo au o casă unde se întâlnesc, unde se retrag și de unde vin călăuzele să ia. Ca să fie scoși, li se dau straie țărănești și sunt puși să mâne niște măgari. Călăuzele sunt de obicei număr de două sau trei. Una merge în față și, dacă nu întâlnește pe nimeni, cealaltă o urmează. Dacă dă de lume, cel care urmează vede și aude vorbindu-se, și dacă vede și aude ceva rău, face calea întoarsă, îi ia pe hughenoți și duce pe alt drum. Dacă întâlnesc soldați, trec de ei dându-le bani. Fugarii treceau mai ales prin Lille, Mobăj și Cuievren. s a oprit Nelveția ori pe mare. Locurile pe unde treceau pe uscat se schimbau adeseori din cauza supravegherii. După revocarea edictului de la Nant, toate mijloacele de presiune folosite împotriva protestanților se înăspiră. La 17 noiembrie 1700, dragonii sosiră la Bergerac. Mai mulți dintre ei pătrunsără în casa unui negustor reformat pe nume Marteil și, prin amenințări, îl somară să-și renege credința. Fiindcă refuză, fu vărât imediat la închisoare. Trei din copiii săi, doi băieți și o fată, fură trimiși la o mănăstire. Cu unul din băieți în vârstă de 16 ani izbuti să fugă, dragonii furioși sparsă totul din casă. Neva sta ca și bărbatul ei să-și renege credința, semnă un formular dinainte pregătit, dar scrise sub semnătură. Am făcut o silită. Jean Martel, băiatul care fugise, reușit să iasă împreună cu un prieten de vârsta lui din orașul ocupat și încercui de dragoni și ajunsă rămând doi la Paris. Acolo niște prieteni hugenoți îi sfătuire. Duceți-vă mai întâi la Mezier, la granița cu țările de jos spaniole și, de acolo, îndreptați-vă spre charles Roy, prin pădurile ardenilor. O să aveți de străbătut șase sau șapte leghe prin pădure. La charles Roy, care nu mai este în Franța, ați scăpat. N-aveți decât să vă adresați comandantului garnizoanei olandeze. Cei doi băieți ajunsere la mezier trecură fără greutate de postul de pază de la intrare și vrură să se odihnească și să-și potolească foamea la un han. Văd că sunteți străini, le spuse hangiul. Aveți vreo autorizație de ședere? Nu? Atunci trebuie să vă duc la guvernator. Dacă nu fac așa, o să-mi închidă hanul și am să ajung la sapă de lemn. Tinerii călători îi să fugă în zorii zilei, mai înainte de a fi duși la guvernator. Un paznic pădurar însă îi arestă cu puțin înainte de Charles Roy și, pentru prima dată în viața lor, se văzură la închisoare la Marienburg. Interogați mărturisiră că erau reformați, dar nu căutam să trecem granița, suntem peruchieri și facem și noi turul Franței. Cazul a fost semnalat la Paris și însuși ministrul de stat a aflat despre el. Câteva zile mai târziu, o scrisoare a acestui personaj suspus ajungea la Marienburg. Cei doi fugari, interogați din nou, tăgăduire și de data aceasta că vrusese să se resepăresească Franța. Acceptați să vă renegați pretinsa religie? Nu. În cazul acesta, iată ce a hotărât în privința voastră domnul de la Veri. În ciudată, găduielilor lor erau considerați vinovați de tentativă de emigrare, pentru a repara această jignire adusă regelui, erau condamnați să fie trimiși la galerele maestății sale, unde să slujească dreptocnași pe viață, cu confiscarea bunurilor lor. Formalitate administrativă. Sentința trebuia să fie confirmată de Parlamentul din Turne. În așteptarea acestei confirmări, zece săptămâni de temniță. Beznă, paie putrezite, aproape nimic de mâncare. Ca să nu moară de foame, cei doi adolescenți îi vândură paznicului de la ferestruică hainele și cămășile lor de schimb. Preotul din Marienburg venea să-i vadă din când în când, spera că temnița avea să-i hotărească să se convertească. Confirmarea hotărârii care-i condamna la galere pe Jean Martel și pe tovarășul său Daniel Logra ajunse de la Paris, iar ei fură expediați la Lil jos cu cătușe la mâini. Acolo au fost întâmpinați de jezuiții care se ocupau special de prizonieri. Aveți la voi o Biblie? Vreți să ne-o dați? O să fiți conduși la temnița din turnul Sfântului Petru. Veți sta acolo până când va fi alcătuit următorul lanț de deținuți cu destinația galere. O să așteptați poate două sau trei luni. De îndată ce pășiră în temniță, cei doi tineri se gândiră că nu să stea fără îndoială acolo două sau trei luni, fiindcă vor muri între timp. Vreo treizeci de ticăloși mișunau pe acolo într-o beznă în care se auzeau în jurături și îi primeau pe noi veniți astfel. Pătura până când vii cu banii. Pătura însemna să-l arunci în aer de pe o pătură pe nenorocitul care venise și să-i drumul jos. Victimele acestui tratament își rupeau coastele. Unii mureau, amănunt neînsemnat pentru temniceri și administrație. Un noroc neașteptat îi scoase pe Marteil și logra din acest iad. lui Marteil, ieșit din închisoare, Jean Marteil n-a dat nicio explicație. Reuși să-i recomande pe cei doi tineri domnului de Lamberti, mare magistrat al Franței. Acesta îi chemă la el. Aș fi putut să obțin achitarea voastră pentru orice altă crimă decât aceea de a fi hughenoți fugari. Dar în cazul vostru nu-i nimic de făcut. Ba, totuși, voi lăsa să plece lanțul de condamnați la galere, fără să vă bag și pe voi, și o să vă țin aici cât mai mult cu putință. Dar în temnița în care suntem o să pierim. Vă voi muta în altă parte. Jean și Daniel fură mutați într-unul din acele apartamente care li se acordau pretutindeni de ținuților nobili, recomandați și care puteau plăti. Dar lor li se dădu pe gratis. Lanțul de ocnaș plecă fără ei, iar ei rămaseră acolo trei luni. Trecuse un an de când Jean Marteil îi părăsise pe ai săi. În ianuarie 1702, domnul de Lamberti veni să-și vadă protejații. Mâine pleacă pentru îmbarcare la Dunkirk un alt lanț de condamnați la galere. Mai pot și de data asta să vă fac scăpați, dar e pentru ultima oară iar lanțul care va pleca după aceea se va îmbarca la Marsilia. cât să mergeți pe jos de la Lille la Marsilia, vă sfătuiesc să vă alăturați mâine lanțului pentru Dunkirk. Ba mai mult, aș putea să vă ajut să călătoriți într-una din căruțele rezervate bolnavilor. Datorită acestei bunătăți, călătoria Lille-Dunkirk n-a fost deloc obositoare. Ajungând la punctul de destinație, cei doi tineri văzură pentru prima oară acele obiecte minunate și cumplite, care erau galerele. Au fost îmbarcați mai întâi pe Loroz, apoi Jean Martel a fost transferat la bordul galerei La Palm. Într-o altă carte, Toulon, Paris, am scris anume despre galere, am explicat modul cum funcționează un vas cu 50 de rame pus în mișcare de 250 de perechi de brațe, care împingeau aceste grațioase nave lungi de 50 de metri, înguste, puțin înălțate deasupra apei. Aveau două catarge și pânze de care nu se prea foloseau. Ognașii de pe ele, cu pieptul gol, vâsleau în picioare, cu fața la pupă, câte cinci de fiecare vâslă. După fiecare mișcare se prăbușeau pe băncile lor. Motorului omenesc îi se imprima o viteză bună sau un ritm accelerat, cu ajutorul vânei de bou administrate de supraveghetori. În partea din fața galerei pe o platformă se aflau tunurile. În spate, o altă platformă susținea caleașca, un fel de umbrare acoperit cu țesături somptoase care îi adăpostea pe capitan și pe ofițări, întotdeauna gentilom om din nobilimea aleasă, de o aroganță fără seamăn. Acești seniori nu li se adresau vâslașilor de pe galeră, decât prin intermediul comitelui, un fel de șef de echipaj, care la rândul lui comanda subcomiților și supraveghetorilor. O pasarelă lungă și îngustă, mergând din față până în spate, împărțea galera în două. Când erau pe mare, subcomiții și supraveghetorii se țineau de ea, în timp ce alergau un și încoace, îmboldindu-i și supraveghindu-i pe vâslași. Condiția ognașilor de pe galere era inumană nu numai din pricina muncii stovitoare și a loviturilor de bici. Piepturile lor erau vârstate de cicatrice, ci și îndeosebi, fiindcă gleznelele erau prinse cu lanțuri de bănci. Dormeau între două bănci, într-un spațiu mai mic de un metru, în care se lungeau unul cu capul la picioarele celuilalt. Tot acolo mâncau și, întrucât lanțul îi ținea legați de bancă, erau siliți să-și facă nevoile pe loc. Grațioasele galere puteau ca niște căruțe de gunoaie. Din când în când se azvârleau câteva găleți cu apă de mare, operație care se numea vigelia. Echipa de vâslași de pe galere era compusă din voluntari, nu prea numeroși, dar existau totuși, legați cu lanțuri ca și ceilalți ocnași, supuși la aceleași condiții groasnice. Sclavi, adeseori turci, cumpărați în contul regelui sau prin și în timpul unor incursiuni pe țărmul Mediteranei, și condamnați. Printre aceștia, indivizi cu vin foarte diferite, de la și inveterați până la falși contrabandiști de sare sau niște amăreți mai mult sau mai puțin vagabonzi care avuseseră nenorocul să se întâlnească cu jandarmi într-una din acele perioade în care Marina, având nevoie de efective, administrația trimisese tuturor magistraților o circulară. Maiestatea sa vrea condamnări la galere. În sfârșit, echipa de vâzlași număra și calviniști. Aproape toți ceilalți condamnați la galere erau osândiți pe timp limitat, cu alte cuvinte, în viața lor atât de întunecată mai era un licăr de speranță. Pe când hugenoții erau fără excepție condamnați pe viață și aproape întotdeauna erau brutalizați în mod deosebit de supraveghetori. Însemnat cu fierul roșu, literele GAL pe umărul drept, Jean Marteil își începu condamnarea la Ocne la bordul galerei La Palm. În nenorocirea sa, a avut norocul să dea peste un comite de navă care, deși avea faima că este foarte dur, nu nu ură față de hughenoți. Într-o zi el chemă pe tânărul Gascon ca să-i spună în mod discret că vedea el bine că nu fusese crescut în tagma desfrenatilor și că nu o să-l lase să fie maltratat niciodată. Așa se face că nici Marteil, nici ceilalți patru reformați de pe La Palm, N-au fost cotonogiți, pedeapsa aplicată uneori pentru greșeli foarte puțin grave. Cel care o administra era un turc, dar nu aplica cu o bâtă, ci cu ajutorul unui capăt gros de odgon. 20, 30, 50 sau chiar 80 de lovituri. În general, condamnatul devenea nesimțitor după primele 12 lovituri, dar turcul continua până la numărul fixat. Dacă nu dădea destul de tare, un supraveghetor care stătea lângă turc îl lovea. Se întâmpla ca unii să moare. Dacă scăpau cu viață, erau frecați pe spatele plin de dungi roșii cu apă cu oțet din considerente de igienă. Cât timp a fost îmbarcat pe la Palm, Jean Marteil luă parte la încăierării navale în largul portului Newport și Ostend și la lupta de la vărsarea Tamisei în Mare, 1708. Singura tactică de luptă a galerelor era abordajul după un scurt tir de artilerie tras de la o distanță foarte mică. Ofițerii și trupa îmbarcate se băteau cu un curaj nebun. Ochna și fără arme, legați cu lanțuri de banca lor, reprezentau întotdeauna cele mai numeroase victime ale acestor măceluri. Cadavrele lor erau aruncate în mare fără niciun fel de ceremonie. Jean Martel, rănit în bătălia de pe Tamisa, Zecând în nesimțire, era gata-gata să fie zvârlit peste bord când scoase un țipăt. Scăpat de la moarte și de la Anec, a fost trimis la spitalul din Dunkirk. Fiindcă bolnavii zăceau câte doi-trei într-un pat, iar igiena epocii era rudimentară, spitalele erau niște gheiene pestilențiale. Pentru un ocnaș, ele reprezentau paradisul. Marteil rămase acolo trei luni. Să fii rănit în luptă și să supraviețuiești era o pleașcă pentru și de pe galere. de îndată ce se vindecau, erau eliberați, dar reformații nu se bucurau de această măsură. Marteil își reluă locul pe banca lui de Ocnaș, avu însă și de data aceasta noroc. Comitele al cărui nume istorie ar fi trebuit să-l consemneze, i-a fost din nou favorabil, numindu-l secretar al comandantului de pe la palm, întrucât postul era liber. Scăpând de munca ucigătoare și de murdărie, eliberat de lanțuri, având un cotlon aproape curat, bine hrănit, aprecia de căpitan fiindcă își făcea bine munca de secretar, Jean Martel, gustă trei ani de fericire, de la sfârșitul anului 1709 până în 1713. Nu-i lipsea decât un bun imens, libertatea. Crezu cu tărie că îi va fi redată în acel an 1713. Unul din articolele din primele tratate de la Utrecht, încheiate între Franța și Anglia, stipula că fortificațiile de la Dunkerque vor fi dărâmate din temelii. Până atunci, trupe engleze vor ocupa orașul pe care forțele franceze îl vor părăsi. În timpul acestor operații, navele franceze nu aveau voie să iasă din port. Așadar, englezii au venit, au urcat la bordul galerelor și au văzut cu indignare 20 de hugenoți condamnați și legați în lanțuri. Un colonel englez stătu de vorbă cu Jean Marteil. Trebuie să-i scrieți imediat lordului Hill, guvernatorul provizoriu al acestui oraș. El vă va elibera și pe dumneavoastră și pe tovară și dumneavoastră. Marteil scrise, Hill confirmă primirea cererii, dar, scrupulos, spuse că trebuie să-i raporteze reginei. Se pierdură 15 zile, în care timp comandantul galerelor reuși să-i expedieze pe furiș spre calei pe cei 22 de hughenoți închiși în cala unui vas de pescuit, amenințați cu cuțitul la beregată că vor fi omorâți dacă vor scoate vreun strigăt. Adio, libertate! Din nou un orizont întunecat și Jean Martel... Avea motive să-și spună că niciodată nu va mai da peste el acel noroc nemai așteptat de a fi secretar de comandant. De la Cale, cei 22 de reformați au fost trimiși la Le Pe uscat, pe jos, în lanțuri. Făceau tot felul de presupuneri. Iată-ne la Le Havre. Ăsta e portul de embarcare pentru America. Poate că o să fim trimiși acolo și vânduți ca sclavi. Această perspectivă nu-i îngrozea chiar atât de tare orice în afară de galere. Mulți au auziseră vorbindu-se despre aventurierii plecați în insule și care trăiseră acolo la început în condiții asemănătoare cu sclavia pentru ca după aceea să-și redobândească libertatea. Deveniseră bogați. Minunat vis! În închisoarea din Loavră, acești oameni nu erau prost tratați. Coreligionarii proaspăt convertiți, în realitate pseudoconvertiți. Veneau să-i vadă, le aduceau alimente, cântau împreună cu ei psalmi. Preotul din Loavră află de acest act de milostenie și furios, interveni pe lângă intendent, cerând să-i se pună capăt, dar fără succes. După câteva săptămâni, nădejdea se spulberă din nou. Intendentul primise ordine. O să vă duceți la Paris și de acolo la Marsilia. Marsilia era marele port al galerelor. Tot datorită bunăvoinței intendentului din Loavre, cei 22 de reformați străbăture drumul de la Loavre la Paris, în căruțe. Dar acolo, după o ședere îngrozitoare în temnița Marelui Lanț din castelul de la Tournel, cu zgardă de fier la gât și legați de niște bârne, au fost alipiți la acel mare lanț care a părăsit Parisul, îndreptându-se spre Marsilia, la 17 decembrie 1712. Condamnații erau un număr de 400, mai toți îmbrăcați în în civil. Reformații veniți de la Dunkerque aveau tunica roșie a ocnașilor de pe galere. Ieșiți în curte! Așezați-vă doi câte doi!" Zgomotul ciocanelor și al lanțurilor începu. Pasnicii ocnașilor îi legau pe oameni doi câte doi de gât, cu un lanț gros, mai scurt de un metru. În mijlocul acestui lanț se afla un inel. Și prin toate aceste inele era trecut un lanț lung. Așezați-vă jos! Oamenii stătura astfel așezați până la prânz, oră la care sosiră autoritățile. Se făcu apelul condamnaților care fu înmânat apoi oficial domnului Langland, capitan al lanțului. Așa numiții antreprenori asigurau drumul lanțului de deținuți până la întreprindere primind de la guvernământ 20 de scuzi pentru fiecare ognaș adus viu de la Paris la Marsilia. Ei le dădeau rociților de mâncare exact atât cât numărul deceselor să fie minim. În privința celor morți de boală, de oboseală sau de frig, aceștia făceau parte din inevitabilul pasiv. Înainte de plecarea acestui lanț de deținuți, un protestant din Paris, domnul Girardot, îi înmâna lui Lagland 100 de scuzi, făcându-l să-i promită că îi va pune pe fughenoți în căruțe dacă, din cine știe ce motiv, n-ar mai fi în stare să meargă pe jos. Vă promit," spuse la gland, dar voi fi complet dezorientat dacă oamenii dumneavoastră se vor preface bolnavi. Ca să mă asigur, îi voi stâlci mai întâi în bătaie pe toți cei care vor vrea să meargă cu căruța." Patetica descriere a lui Victor Hugo înfățișând plecarea din Paris a lanțului de deținuți care o porneau spre ochnă, este mult mai prejos de ceea ce reprezenta această realitate cumplită a convoailor de condamnați, străbătând Franța pe jos pe vremea galerelor. Condamnații vor merge pe jos o lună și jumătate, în decembrie și ianuarie. Prima etapă este șaranton, unde se ajunge la orele șase seara, pe un frumos clar de lună și pe un ger cumplit. Ognașii în lanțuri sunt adăpostiți în grajdul unui birt. La ora nouă seara se aude un ordin. Toată lumea în curte Luna strălucește mai departe Frigul se întețește Se stârnește un vânt rece Dezbrăcați-vă Puneți-vă hainele la picioare Mergeți cu toții la oaltă până în fundul curții Nu mai mișcați Urmează scotocitul Arcașii cercetează și întorc pe dos hainele și rufăria Ca să verifice dacă o sândiți au cumva la ei cuțite, pile sau farfeci. În realitate caută mai ales bani ca să pună mâna pe ei. Scotocitul ține două ore. Puteți să vă luați înapoi hainele. Înaintați! Un om legat în lanțuri, expus gol în crivăț la minus 10 grade timp de două ore, nu se poate pune în mișcare așa ușor. Arca și înțelegând prea bine acest lucru, împart cu generozitate lovituri de ciomag și ating din belșug cu vâna de bou. Scotocitul este reluat de două-trei ori în timpul călătoriei de fiecare dată în aceleași condiții și pe un ger tot atât de năprasnic. Acești oameni, prinși în lanțuri, străbat pe jos Île de france Burgoni, până la Lyon, într-un ritm de 4 leghe pe zi. 489 de kilometri. Performanța nu pare nerealizabilă pentru un om voinic, bine hrănit, care se culcă în fiecare seară într-un pat sau chiar într-un culcuș bun de paie, într-o șură. Ocnașii trăgeau fiecare 15 kg de lanț, primeau de două ori pe zi câte un codru de pâine, 30 de grame de brânză și ceva mai puțin de un sfert de litru de poșircă. Mergeau pe ploaie sau pe ninsoare, în hainele lor zdrențuite și cu niște încălțări ponosite. Primeau și lovituri de ciomag. Capitanul Langland hotărâse să nu cheltuie niciun ban pentru paie, așa că se culcau în staule de-a dreptul pe bălegar, acest bălegar era o binecuvântare cerească, o desfătare. Se cufundau în el cât mai mult cu putință. Era singurul mijloc de a se mai încălzi puțin. Condamnații care nu puteau să țină pasul cădeau. Erau desprinși din lanțul mare și, cu ajutorul celui pe care l-aveau la gât, erau târâți până la o căruță în care erau azvârliți. Picioarele care le atârnau afară din căruță le degerau. Cei ce gemeau prea mult erau lichidați de arcaș cu lovituri de ciomag. Langland nu refuza să dea explicații în legătură cu această cruzime. Primesc 20 de scuzi ca să duc un ocnaș de la Paris la Marsilia. Dacă ar face acest drum în căruță, m-ar costa 40 de scuzi. Prefer să moară și să nu încasez nimic decât să pierd 20 de scuzi. La Lyon, condamnații au fost îmbarcați pe vase mari, plate, care coborau peron până la Pont Saint Esprit. De aici, din nou pe jos, spre Avignon, apoi spre Marsilia. Jean Martel a scris că a suferit mai mult în cursul acestei călătorii decât în toți anii săi de galeră. Și totuși, mulțumită celor o sută de scuzi în mânați lui Langland, și el și tovarășii lui au fost doarecum răsfățați. Nu li s-au aplicat lovituri de ciomag decât celor care voiau să urce în căruțe. Dacă aceștia insistau în ciuda loviturilor, erau recunoscuți bolnavi și transportați în acest caz cu căruța. Cei 22 de hughenoți au ajuns vii la Marsilia și au fost îmbarcați pe La Grande Real, care slujea de loc de detențiune pentru noi veniți și primea și pe bolnavi de pe cele 35 de galere din Marele Port. Veți sta acolo până când vor sosi și grupurile de ocnași de la Dunkirk. Serviciul, mai puțin greu decât pe mare, Dădea impresia unei cure de odihnă după acea înspăimântătoare călătorie. Jean Martel regreta funcția de secretar. Suferea din pricina vieții grele pe care o avea iarăși, legat în lanțuri de banca sa ca ceilalți. Ocnașilor le era îngăduit să meșterească cu mijloacele pe care și le procurau printr-o nemaipomenită dibăcie, diferite obiecte mărunte pe care duminica le vindeau vizitatorilor de pe galere. Machete de vase, bastoane cioplite, păpuși reprezentând ocnași îmbrăcați cu tunica lor roșie. Tunica roșie era îmbrăcată de toți ocnașii de pe galere, duminica în vederea serviciului divin. Îngenuncheau pe băncile lor cu fața spre umbrarul de la pupă, unde se înălța altarul. Hugenoții aveau permisiunea să se culce pe băncile lor cât timp se oficia sfânta jertfă. Nu obținuseră această permisiune fără greutate. Ani în șir, în fiecare duminică, încaseasere ciomăgeli, fiindcă nu voiau să îngenuncheze și să asculte slujba. Ambasadorii țărilor protestante obținuseră de la Ludovica al XIV-lea desfințarea acestei constrângeri, menținută cu ajutorul loviturilor de funie. Trecură luni, un an, mai mult de un an, Jean Marteil și și săi duceau o viață foarte ciudată în calitate de prizonieri la bordul acestei galere imobile, Atât de aproape de marele oraș, atât de aproape de viața normală pe care o vedeau desfășurându-se pe chei. Iar ei erau mereu acolo în lanțuri. Oamenii veneau să se uite la ei așa cum te-ai uita la niște animale. Totuși le parveniră vești În vara anului 1714, vestea păcii de la Utrecht le umplu inimile de o speranță nebună, căci imediat începură să circule printre ei diverse zvonuri. Puterile protestante au cerut eliberarea reformaților ocnași. Da, dar regele a refuzat. De data aceasta, cele două vești erau adevărate și tratatele au fost semnate fără să se facă vreo mențiune în privința ocnașilor de pe galere. Ocnașul pentru un rege sau pentru o regină e un gunoi. Regina Ana a Angliei, nu gândea chiar așa și, solicitată de mai mulți suverani din țări protestante, se hotărâ să intervină din nou pe lângă regele Franței. Ceva mai târziu, de la Geneva veni știrea că 300 de hugenoți ocnași aveau să fie eliberați. Informația nu era oficială, iar cei ce nădăjduiau să devină liberi nu îndrăzneau să o creadă, cu atât mai mult cu cât știau din surse mai apropiate sau mai sigure că misionarii trimiteau la Versailles scrisoare după scrisoare. Dacă regele îi pune în libertate pe eretici, aceștia nu se vor mai converti niciodată. Chiar atunci când veni ordinul categoric, misionarii încercare prin tot felul de șiretlicuri să întârzie eliberarea, să facă imposibilă călătoria celor eliberați spre un pământ primitor. Mașinațiile lor nu izbândiră. După un lung periplu care îl duse până la Berlin, Jean Martel ajunsă în sfârșit la Rotterdam. Acesta este orașul, în care a fost publicat în 1757 jurnalul său, intitulat Memoriile unui protestant condamnat la galere. Petrecuse 13 ani în aceste ocne, numeroși coreligionardei săi au suferit tot atât ca și el sau poate mai mult și au murit acolo. Protestanții care încercau să emigreze ca să scape de rigorile edictului de la Fontainebleau nu se amestecaseră nicio intrigă politică. Nu întreprinseseră nimic împotriva statului. Trimiterea lor sistematică la galere este un exemplu cât se poate de grăitor a ceea ce înseamnă persecuția din motive religioase.